Velkommen til tredje udgave af Filmsofa. I aften skal vi se uh, Doom. Det glæder jeg mig faktisk lidt til. Den er ikke uh, vildt god, men det bliver fedt at se den her film med her videospil. Ja, jeg vi har aldrig hørt om den, uh, men altså, at spille Doom, så det bliver spændende okay. at se. Ja, men Bjarke kommer lige på trapperne. Han, det har han film filmen med, så det bliver fedt. Ja. <laughs> Hvad så drenge? Hvad så dig? Jeg Hvad så Doom med! Det sidder godt. <laughs> altså, jeg, jeg vil bare at vi ser en indisk film, men... <laughs> <laughs> altså. Okay da. Fanden det. <laughs> Hvordan <laughs> <laughs> <laughs> bæger jeg, hvad fik du ud af filmen? <laughs> Ja, lidt blandt, Jeg øh, synes lidt, det var Sound of Music, blandet med Fast and Furious og en af de der partner crime companies. Mm. Øh, eller Rush, der bare med en kriminel om politi politibetjent den her gang. Mm. Altså Det gik jo helt ud på sidesporet med den her hardcore politibetjent der var mere og mere hardcore, jo længere han kom ind i filmen. Han var mere og mere badass, jo længere han kom ind i filmen. <laughs> ja. Sluttende, hvor han... Det, øh... Uden at spoil for meget, at sejler en båd, der derude ikke bliver styret, mens der bare skyder 300 meter væk på en eller anden... Og rammervændermærket. Ja, det er fedt. Der er sådan en modstander lige for skudt, pistolene ud af hånden til. Og så ser man sådan en klip, hvor han bare kommer kørende, 300 nu på en sø, og sejler er det jo. En mand i båden, bare køber fuldt og så står han bare... Det er fedt. Ellers det også fedt, en lille bitte, bitte eksplosion kan vælte en hel øh, ja. øh, bil, lastbil, øh, ladbil Og allerførste at en øh, en hjelm, der også lige kan vælte en helt politibil. Ja. smider lige hjelmen ned. Ja, det var rigtig fedt. Lige i starten så kører han en politibil bag ham. Så kører han og tager lige hjelmen langsomt væk så han lige ser hans hoved. Kaster han bare ud til siden, <laughs> ryger det ned ved hjulet på den politibil, og op <tryk> flyver den bare væk. <laughs> <laughs> Nå ja, det <laughs> Fantastisk. Fantastisk. Men altså, den, historien minder jo lidt om Fast and Furious. Der er den her bande, der, der laver de her high stakes med motorcykler, så i stedet for biler. Men, og politiet er efter dem, og så sker der noget samspil med det. Ja, yeah, ja. Yeah. Men, men altså... Ridiculous action. Det er jo ridiculous action, bare uden det der ridiculous immense i virkeligheden. Ja. Fordi, at det det det er jo ikke altså vanvittigt. Det er latterligt. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja, det er <lidt>. Måske okay. <laughs> low tech også. Altså low tech, og ja. vanvittigt altså. Det var faktisk lidt underligt. Ehm. Uh, det det vi kommer så senere. Lå. det kom der var, lige, der var Der var lige én ting, der var undelig. Det kommer vi til senere, det Men også, også den måde, de her kvinder der blev præsenteret på. Altså, først så vågner ham det heroppe i sådan en mærkelig klippede mm. ja. drømmesekvinde. Og okay. så lige pludselig kigger han i stuen, og så står der bare sådan en kvinde i sådan en tom stue, op på noget møblement og står normalt i loftet. Og så ser man så rigtig hendes sparsomme tøj på, ja. og så, ser man, så rigtig langsomt shot af hendes og hendes fucking krop på det hele sådan, åh, oh, ja. Og så har jeg til en dans, fordi jeg er gift, men... Ja. <laughs> og det er første scene, hvor man bliver introduceret til nogle hovedpersoner, sådan helt tæt på, så bliver man også nødt til at have en dans. Ja, det, det. Det, det, det er jo det. Det er nødvendigt, for ellers at, at lære hinanden at kende igennem dansen. Derfor, hinanden lære hinanden at kende dansen. Ja. Det er det, vi får at her Det er jo ja, derfor, vi danser sammen hinanden i byen. Det får for at kende. der var to, to kvindelige hovedpersoner, og begge to, når man blev introduceret til dem, så dans. Det skal det være. Ja, det gør det faktisk også. Ja. Den, første, den anden være. Hvad, hvad, <laughs> hvad var det Jeg vil sige, hvis vi lige tager, nu er det jo film 2 for nummer 3. Hvis vi tager i forhold til de to andre film, jeg har set, mm. lægger klart over Adam Sandler. Altså, har man de to altså. film, så er der ikke nogen tvivl. Den er 100% bedre end Adam Sandler. Ja. <laughs> Jamen altså. Men den, den er så bare mærkelig, for den er bare altså der er så meget nonsens i den. Ja. Altså, den er, hvis, den er så lavet... De taler engelsk, men der er så... Eller halvindisk, halvengelsk. Ja. Men der så engelsk undertekster på, men de er faktisk... De, okay, så de er... Nogle gange giver det mening, andre gange giver de... Over 80% ikke giver det dog alligevel mening. Ja, ja, ja. Men der er ofte det bare... Er grammatisk forkert. Det der er sange. Der er... Altså, det er nonsense, noget <laughs> Jeg ved jeg ikke helt, hvad skal man kalde Øh... Uh, engelsk. <laughs> Æ ægtisk Æ-ægtisk. <laughs> der er en del af Det kender uh. du. Det var. Jeg ved faktisk jeg ikke, om det er. Uh, som af engelsk. Ja. Men noget andet, der også var... Altså, I starten var det sjovt, og så blev det komisk sjovt, og så blev det bare for meget. Det var hver gang, at der er et eller andet. Så uh, sådan... Duuuum, eller de doom. Har sådan tre forskellige, de kunne sige, og så kommer der ligesom ja, en langsom gennemgivelse, hvor de sådan, ja. kigger på hinanden. Ja. Ja, ja. Hver gang der var noget, der var sådan sjovt, så kom der den der saxofonlyder. Ja, ja, ja, ja, Og hver gang der var sådan øh, et eller andet, en eller anden pointe, de sådan ville frem med, så var der sådan doom ja, altså. og så bliver der zoomet ind på dem. har <laughs> ja. ja. og lige var op. Der, der var den sidste, det kan jo være, at det var den samme igen med saxofonen der. Mm. Ja. <laughs> Men hvad, hvad, hvad, hvad synes I om deres plan? De her. De øvrige, det var så nogen, der var. I, i dagligdagen, der arbejdede sådan så, der kopper i en uh, pizzaforretning. Og der arbejdede det bare, ligesom, som tjenere. tjener. Og så var de jo bare blevet så gode til at køre ud og levere pizza at de så nu kunne tage ud og, og røve uh, de her transporter på deres hurtige motorcykler. Uden nogen. Vidste du, det ville efterfølgende? Ingen har nogensinde set den. Nej, det er rigtigt. Det var sådan. Det var sådan. Der kommer så det er siger, det dumme i filmen fordi at de sådan helt frivilligt når man det første helt frygtsløst siger hey politimand vi mødes uh, her og så siger vi hvornår vi, uh, vi laver det næste røveri ja altså, det, det er for, det de skal virke ekstra arrogant sådan, men det virker også sådan at det er der ingen der vil gøre men var det ikke efter at ham en var blevet skudt eller er det før det helt altså det er efter ja det var efter det må Ja, så er det jo så er det jo personligt der, Ja. der er en, der blev skudt. Ej, det er det første nonsense, der Nej, det var inden han blev skudt. Nej det var efter. Nej efter. Han blev nemlig skudt, øh, dengang i de røvet det sted. Hvor de det havde han sagt de, det. Det, ja. er, det er det, han blev skudt ved koncerten. Ja. Så. Men, men det første nonsens der skete lige for at få det i kronologisk rækkefølge. Mm. Det er der, hvor de, hvor de hacker et lyskryds, bare lige ved en computer til at slide. Og så holder der sådan nogle politibærlede i vinteren, og så de op det er sådan et lyskryds ved en bro. Og så kører de op ved sådan en bro, ved sådan en pengetransport, og så, hvad fanden laver de en ved den vand, de gør ved den? Holder de det, det... foran den, eller skyder de på den? eller Nej, ah, nej, den ikke øh, de, eksploderer, sådan den, eksploderer sådan er bare sådan en puff. Den, den, <laughs> jamen, jamen, der der kommer sådan et puff, <laughs> og så fælder den om. <laughs> ja, men det første, så, så gør de et eller ved den, så den skal dreje. og Ja, ja, jamen, altså, de, altså de kører ind forbi den, og kører ind foran den, og alle mulige mm. måder. Laver nogle cirkelplæs, han bliver, han der han, han bliver lidt nervøs. Ja. Ja. Så drejer ja. han og bremser, og så der hvor han holder. <laughs> Ja, altså. ja, han kører 10-30 km i timen, der er stille og roligt, ja, det så, så klipper jeg til, til en anden vinkel, så kommer det der røgsløret, og ja. så puff, og så så <laughs> lander der. Men det er jo fordi, de holdt for rødt, jo. Ja, ja. Men tiden kunne ikke gøre noget med de rødt lys, jo. De, de har jo ligget bare 30 meter længere henne, og de skulle ikke bare lige løbe op, og, altså 30 meter på 905 ja, minutter, eller hvad der var tilbage i tiden. Men så står de så der, så har de 30 sekunder sig til at løbe hen, tømme det der, mm. og så hopper på motorcyklen og køre igen. Og så er det, de kører væk, så ser man så sådan en ø, tyk, gammel politibetjent der løber efter dem. Mm. Den ja, så <laughs> er nærmeste ved igen. Ja. <laughs> og det sker faktisk flere gange, ikke De har sådan to eller minutters lang øh, jagt, hvor de er inde i sådan et gangsterområde, <laughs> ja. hvor, øh, hvor politimanden så under kopper men alligevel bliver så sur på en af dem, at han kommer op og slås, og så skal de flygte, og motorcyklen kører bare... Altså, 10 km i <laughs> nej, timen, nej, det er måske lige groft sagt. Jeg kan du ikke se, hvor stor han der løb efter, han var? De kunne da højst have kørt 8, han ikke kunne altså. bare, altså det er bare også, Man kan bare se, hvordan de bliver nødt til sådan, at løbe langsommere, for ikke at indhente dem række, de, når de drejer dem. <laughs> løb i buer. Ja, <laughs> de, de kan ud i det kvarter, der. De er også, og de bare jagtet. Og samtidig med så, og, og, så er det også for hurtigt til, at dem der så slår ud efter dem med macheter, ja, og, som noget. slår foran dem, de ikke kan nå det. Ja. <laughs> Samtidig med, at der er nogen, der rent faktisk kan følge med dem. det ja. <laughs> er Den væltede bare rundt i, hvor hurtigt tingene bevede sig, og hvor ofte, ofte hvor tingene var henne i forhold til, hinanden ja. den og sådan noget. Altså, det sådan er der også lidt normalt i Hollywoodfilm, ikke? Med for eksempel, der er nogen, de ungen har måske en hurtig sportsbil, og så har de gode eller anden penge mm. transport, eller omvendt, og så kan de Nej de, de, de har altid en hurtig sportsbil af et udenlandsk mærke, og ja. de gode har altid en, ja. en forholdsvist hurtig sportsbil af amerikansk mærke. <laughs> men altså, ja, okay. pointen er så altid, at den amerikanske den er mere solid, mens den, mm. den er hurtigere. Ja. Ja. ja, der er også meget af det der med, hvis det er en penge transport, eller så nogle er der en bus, ja. der kan lige kan køre fra et eller andet, eller lige cirka Men de har også meget, altså det der med, at man ser noget, accelerere op, men de brugte det <laughs> bare for meget, fordi så kom de op på 250, og så skiftede de lige væk, og så klippede de hen igen. Og så så man, at de kom fra 120 til 250. <laughs> Jeg kan ikke det, det. er lidt til at se en gammel actionfilm fra 95 som med Chuck Norris eller Hvor <laughs> man først ser en, en tilfældig person uh, dø. Mm. Så ser man en anden tilfældig person dø. Og så ser man den samme uh, tilfældig person dø, som, den, som man så første gang. <laughs> <laughs> og så ser man lige en tredje person ligevel fordi de har måske lidt mere materiale. Og så ser man, så ser man den første igen. <laughs> det, det er genbrug, det, det er brugt meget. Okay. Ja, ja, ja. At spare på tingene. Men det var, altså, det var både frivilligt og ufrivilligt sjovt. Altså der var, der var noget med jeg tror de mente, meningen skulle være ja, noget realistisk en klassisk føres. Men var lidt det var en action komedie. Ja, ja. Det, men nok. nogle af de punkter hvor der skulle være action, det var måske mere komedie end de ja, det der regnet Altså der var nogle af de altså der var mange af de videoer de der var rigtig de dårlige. Ja, ja. Der var også nogle enheder der faktisk var sådan lidt sjov. Mm. Øh, og ja. så, så var der meget af det andet som bare skulle være nu nogen, nogenlunde seriøst. Som var var ufrivilligt sjov. Ja. ja, virkelig sjov. Faktisk egentlig altså, frivilligt sjov, vil jeg så at sige. Det var da de under dække var der en af dem, der kaldte sig selv Austin Powers? Mm. <laughs> ja, ja, ja. Det, synes jeg, det synes jeg var en god lille reference. Altså. Ja, det, det her, det er to film, der ikke har noget med hinanden at gøre. Det var ikke en agent film på nogen måde. Mm. <laughs> Men han var en, der og han også <laughs> års, så var han Austin Powers. Så gør den. Det var sådan helt vildt mærkeligt. Det var ikke fuldt op på det eller noget, som helst. Ja, Nej, det var bare sådan en lille, lille hint. Ja. Det kan godt være, at det er det der, der tæller som højkoldtroll i Indien, når de laver film, <laughs> hvis de lige har har en noket til sådan noget. det er det. Austin Powers. Hvad skal vi lige tale om uh, Alice' uh, normale beskæftigelse. Alice, det var ham med, uh, kan jo ham med en partner, som ja. ham der blev nok et med i det. Ja lige det ja. præcis, som lige skulle arbejde som politimand. Så men var han var vel egentlig den den rigtige hovedrolle. Ja, ja, jo jo det var det var nok det var nok okay. men altså der var også sådan lidt en del hovedrolle mellem ham og så uh, politimanden og meget alvorlig hele tiden mm. eller kun. Nej det var jo hun skuespil. Ja, det er skuespil, ja <laughs> ja, ja. Må jeg godt sige sådan noget dig noget. Ja. Men når men... han, han han var rigtig fuld. Men det var det. <laughs> ja, ja. Men jeg ser den så så var han også ret, han rigtig fuld. Ja. ja meget fuld. Øh, men Ali, han var jo egentlig først en skurk. Han solgte eller han han hvad har han? Han har han, han, han, han var jo ikke en skurk, han, han var en han var, han var, han var smark... lidt uh, altså, kikse type, vel? Ja, hvad han Meste han dagens. har stærkt, han sælger uh, jollne motorcykler. Men han er ikke en ond person som sådan. Han, han går og drømmer utrolig meget om at blive gift og få børn. Mm, ja. Og det, det, det er sådan et blik, han har værst i gang, han ser en kvinde, eller køn kvinde. Så får han lige sådan et... <laughs> Først så tænker han ah så står hun ved <laughs> siden af ham. Fint nok. Ah så er hun i sådan en gifteklæde, måske. Og ja. øh, så sidder vi på en sammen, og så vil vi ved siden af os. Det, det, på <ubret> det er hver gang. <crime> når, når det så kommer herinde... Altså, uh, før har man tidligere set ting, som uh, politimandens kone. Hun går rundt i sådan altså, en almindeligt vestlig tøj, vil jeg sige. <Birmingham> jeg ja, ved ikke, hvilke... Må, må, måske lidt let på Måske... Hvis du fra 1993, lige mens du ser det her, <laughs> ja. så, kan, så, så kan det være. <laughs> ja, men uden videre. Men når han forestiller dem som, dem som kone, så bliver det straks i folkedragter det hele. Mm. Det er, ja, ja. Slør og prik i panden og det hele. Altså, <laughs> ja. Ja. Det det var, ja. ja, det var da vildt. Det var hvordan han gik rundt om. Eller det var ikke slør, det var forkert. var Tørklæde. Men, men ja, han havde den der geschäft ved siden af, men det man helt til starten bliver introduceret ham ved, det er, at han øh, oh, øh, kører ja. sådan en løb, der er sådan en lille lokal øh, løb på motorcykler, og jeg ved ikke, om de bare kører lige ud af det, der er sådan oh, jo, de en eller sådan det ved jeg ikke bare, Nej, det, er jo jo bare siger, det er jo det er bare bare på motorvejen, hvor de bare kører drag race, og så lader øh, folk penge på det, og der er odds, og åbenbart så er det <laughs> er, er sådan i løbet af at ja, de kører, løbet, ja. og egentlig, han så han ligger så, ud, så kommer man lige bagved, og så kommer han op på 25, så smider hans penge, eller hans mænd penge på det, ja. og så gasser han op, og de kører sådan, man kan se, de kører sådan 20 km i timen, og så sidder han bare han 200. <tryk> <tryk> ja, så vender han lige, fordi han, lige, han går lige op på baghjul, og så kører han bare, og ja. <tryk> så kommer han foran, og så ser det sidste sidst, når han kommer i mål, så, så lige pludselig klipper de til, hvor han bare står op på motorhjul, sådan <tryk> ja. Ja. Så er han sørge, og lige der, oh, I'm the king of the world. <tryk> ja. Og det var helt mærkeligt, fordi så klipper de fra en lige badass til det, så han kommer ned og siger, åh, oh, jeg kan slet ikke sko nogen pige yeah. godt <laughs> <What>? til. <laughs> så og så og så straks der kommer den der pige, så laver han jo den der imagination thing. Der ja, kommer. Og så, en og så snakker hun snakker piger. om han Ja. Men er det det kan go er det på Timandskolen? Nej. Eller, hvem var det? Fordi var det, var det bare det var, ja, det var bare, bare det første random. han gjorde det med. Det var bare sådan hver gang okay. han møder en, det får jo lige så ja. den han vil, han vil gerne gifte sig. Og først gang mm -hmm. han møder en tilfældig pige der sådan uh, snakker til ham. Ja. <laughs> ja. Så, uh. så kommer straks. Det skal blive et ja. runde. Det her er den eneste ene. Hip. Wow, men lad mig så sige, at altså, de er konsekvente. Ja. Det, det gør det væk sammen. Ja, ja. Det, det er rigtigt. Og det, det fedte er, at vi vender tilbage og til senere, hvor han mm. også kører. Og det virker bare som, at han altid vinder dig. Ja. Selvom ja. han trots bare helt vildt høje for. Ja, ja. <laughs> <laughs> <laughs> jeg ved at ringe mig så tit. Fanden øh, Jamen, så kommer han. Han kommer til at arbejde sammen med de her politifolk. Hvorfor er det egentlig det? Nå, det er fordi... Øh, ja, arbejde sammen, det er jo så igen, frivillig og ufrivillig. Ja, det er rigtigt nok. Men han ville jo ikke, at han var til sidst. Ja, men, men, ja, men, han... men, men først så var det, fordi at han, han har billeder af ham, som han så øh, på en eller anden måde truer med at vise til sin egen kone. Nøj, det, <laughs> ja, okay. det er fordi, det er lidt indviklet. Ja. Øh, efter, <laughs> efter han har været ude og kan og vundet, så ser han, øh, der er nogen, der er stoppet op. Og så tænker han, hey, jeg stopper også op. Så ser han, grinde, <laughs> der er spillet igen. Motorcykel. Og så har hun en hund, så der er lige tre hunde. Og så går han hen for at imponere hende. Øh, og ender så med og skal fange en hund, fordi hun taber hunden. Nej, hun får en mand til at til undskyld ja. øh, til hende. Og hunden bliver simpelthen så opredet over. Det er ikke engang over. til hunden, det er til hunden, hun skal have manden ja, ja, ja. til. Nå, hun. Ja. Nå, det er til hunden, ja, ja. Men hunden bliver så opredet over for den undskyldning, at man ja. bare lige, lige pludselig <laughs> tullede hænderne på hende, og så løber så, den ned vejen. Den løber over en modsatte vejbane, og så skal han allerede med, så bliver han kørt ned. Puff! Så går man så lige pludselig op. hjemme ved hende, det der. der. <laughs> og så viser det sig, at hende her dame er giften politimanden. Hvem kunne have vidst det og så politiet har politiet lige fundet ud af, at vi kan ikke fange de 20, vi for snu. nu. Vi tænker som politifolk, det er det, der galt. Vi skal simpelthen tænke som kriminelle eller som ja, racer. Mm. Og så kender han jo ham med Ali, som er en bandit. Som og forelsket han. i hans kone, så han ham. <laughs> ja, lige præcis. Yeah, fordi... yes, yeah. <laughs> det er fandme skrevet med det yeah. Det er fordi Ali han blev både forelsket i konen, og det står der også og snakker med ham manden om. Mm. At, åh, yeah. din kone, hvis han havde sin første som så hun havde hun og sådan noget. Yeah. Ja. Okay, så meget awkward. Og det, og det giver heller ikke, altså det, giver, det giver heller ikke mening at at en giftmand kan afpresse en eller anden random person med nogle billeder okay. over for hans egen kone. <laughs> Jeg, Jeg siger det til min kone. Hun gik ikke 20 og hvis hun får vidt ud til 20 så får du ikke mere gulrøds soufflé ja. Han siger sådan set lige nu der har du en chance hos min kone. <laughs> Men så for at min kone hvis han får vidt du til 20. Ingen chance. Ingen chance. Og det, og det er jo også altså det er ikke sådan noget, at han så tænker videre. Hvis der er et eller andet, så siger han det skulle nok bare. Ja, virkelig. Og han tror heller ikke på det, så siger han, han politimanden. Så ja, ja, jeg hader politifolk. Hvor skal du køre hen? Politikeren, okay. Jo, no, jeg hader politimanden. Hvad er de så dumme? Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hvor er det her hen? Det er politigården. Ja. Hmm. No, no. Hvad skal der være? Det er mit kontor. Så ja. kommer jeg lige til at prøve. Altså man kan godt høre, at de har, de har virkelig taget øh, idéer med tynd plot fra øh, Fast and the Furious, ja. og så har de bare udvandt det endnu mere, <laughs> og så bare gjorde, altså, fyldt med humor i stedet for. Ja ja, og sangen. Ja. Altså, der, der er mange af de ting, hvor man sådan, hvis man skulle være lidt kritisk, måske kunne sige, ah <laughs> Ja. Men øh, altså, det er stadigvæk 10 gange bedre end Adam <laughs> Men det er en utrolig lang film. Altså det er ja. over to timer to timer, timer eller ja. sådan. Så fandme. Altså jeg, vil sige, jeg synes var, at det Jeg var ikke... så ikke skulle på 40 minutter eller andet, det var jo musik. <laughs> ah, ja. Musik, det var ikke sådan at jo, af dem kunne man skulle også spole og over, hvis det var. Men ellers så kedede jeg mig ikke. Altså jeg tænkte, det er ikke Jeg synes det var okay. Ja, det var god underholdning faktisk. Ja, det, er, det er jeg vil godt. sige. Ja, altså jeg vil sige faktisk hvis man skulle uh, sige, se den, ikke se den. Altså har du med hånden så se den. Mm. Har du to timer. <laughs> Altså skal, men jeg så måske man skal kunne lide øh, sådan et kikse film. Ja ja først. Ja, ja. Det kan ikke, de ja, det ikke det, kan. Det, så, det kan også helt ja. sæt i, i hvert fald. Altså, du skulle nok også kunne læse undertekster, fordi alle, der er sidste til at vise. Ja. På ja. hellen lidt engelsk, En For... hellen lidt indisk med engelsk. Og udover en direkte oversættelse. Eller ja. Og udover at ja. ja. ja. ja. kunne læse undertekster, skulle man også snurre sig frem til hvad det mon er, ja. Hvad ja. ja. ja. hvad betyder det der? Ehm <laughs> Det var så fedt på et tidspunkt, hvor de, de jagter. jakter. fanden er det egentlig? Der er et tidspunkt, hvor de jagter skurkene, fordi de også ham, ham, Alien er jo super racer, så politimanden hoppe bag på ham <laughs> og følger den motorsykkel, så kører de stadig efter de her øh, typeringer, de ja. der lige har råget et sted. Det der var de har fået at vide, hvor rådet flirer. Ah det før? Ah hvor det, det Det var der hvor han, han sagde, ahm de råder altid nedhen den her motorvej, for der er motor efter den er fordi de får så Nå, ja, så der. kunne de høre. Øh, ja det måtte være. Ja han kunne motorsykkel komme hen mod os. Så siger jeg nej, de kører væk fra os, <laughs> og så kører dem ud, så de. Ja, og så ser man så, så hopper de op på motorsøgselen. Ja. Og så mm. uh, ser man uh, speedometerede, uh, 250 km i timen, ham, øh... Uh, <laughs> <Hvorfor sig laughs> man man rejser det. sig bare op og skider ja, ja. efter de andre. Ja, men du tror, så kommer de også ned på 150 igen, så det kan komme op til 250 igen. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, Men, altså, men virkelig kører de jo 30. <laughs> ja, ja, altså, men med 250 i timen, og de er relativt langt væk, Rejser han så lige op, sigter én gang, og rammer ham, han vil skyde. Han er ned af motorcyklen. Nej, det gør jeg for, han rammer ikke. Han rammer en skulder. Så han, han, han rammer i motorcyklen. Er, er, er, er fast og skyder han? Fast og skyder han? Han rammer sådan, måske, jeg vil sige, hjerten ja, ikke rigtig skudt. Ja, ja, men det er, det, det er jo personen, han rammer, han rammer, han rammer sådan skulderen og rygsigten. Og den falder af. Ja, men han falder også af motorcyklen. Og så bagefter, så skyder Fordi... han jo igen. Mm. Og så ham der, han ved bare instinktivt, han skyder. Nå? Så han rykker lige til siden. Ja. Og så rammer den ham der er om bagved, som så, eller foran hedder du, ja. som så falder af cyklen. Og, og så, det er sådan så der det er fede er, hvor man også kan se at det er low tech. Ja. Fordi at <laughs> så får han bare lige kørt hen, gasset op og hele ham den anden op. Og så lige pludselig klipper til at han bare kommer op på motorcyklen, så er det bare to motorcykler. Ja. Ja. Det er sådan så lidt uh, Legolas i Ringnes hvor ja, ja, altså, han lige skal op på. Bare mere low tech. Ja, man ser det slet ikke. <laughs> altså, den skal man faktisk med ind i, yeah. når man når man laver jøde, lige som man kan se den scene. Ja, vi kan se, okay. hvad der sker. Ja. <laughs> men, men lad I mærke til også, efter det der sker, fordi ja, så stikker skurket nemlig af, fordi de aktiverer sådan også, pff, så der kommer sådan en super dårlig CD i flammen ud af det. Ja, ja. Og det, det er fede er, at den kommer også sådan flere gange i filmen, og det ikke er ikke altid, når de kører særlig hurtigt. Nej, <laughs> i starten der, ja. den er der første scene, der, der cruiser de bare med Ja <laughs> ja. Men de stikker af med det der også, ikke? Og så vender man så tilbage til politikeren, hvor han er Ali, som også er mekaniker, åh, oh, han skal lige fikse hans bike op. uh, nu er der kommet også på, uh, nu kan den køre med kæder det hele. Og det, det vælger man aldrig nogensinde tilbage til. Men var det ikke, når det var det på den der, de, den som han skød, ham der faldt af, den motorcykel tog de jo ind, og så spørger de, hvorfor kan den køre så stærkt? Og så forklarer han sin, han, Var det ikke Det, nej, fikser... det var jo ikke hans egen, jo. det var den der sort motorcykel. Jo fikser han ikke hans egen, for at kunne gøre det. Jeg tror ikke. Kunne... Nej, han gør er... det Nå, okay. Men, men han fortæller øh, ja, ja. Ja. Ja. hvorfor øh, og politimanden, hvorfor den kan køre så stærkt. Men i virkeligheden, så siger han bare, ja, den kan køre så stærkt, fordi de har puttet øh, ja, et lattergas-tank ind, ikke? Ja. Ja. Hmm. Nå, okay. Hvad tror du, at han fik egen motorcykling? Og så lad han ellers, ellers skal fortælle, sig. hvad de ellers har gjort ved motorcyklen Og det er så der, hvad Så er det bare, hush. <laughs> det er <så> en <laughs> Men, men det, ja, okay. det, det gavner heller ikke noget. Det var bare, de kan hurtigt, fordi de, Men det er jo så, man kan sige, det er dumt, når de ved, at hey, det er derfor... Og så ikke kritikere noget ved at deres egen motorcykler. Ja ja, eller de kunne have brugt det til, om de har det her NOS eller sådan noget, så kan vi ja. også spure eller et eller andet, altså. Ja. Det var bare sådan, nå, de kunne hun ikke finde en superkop. Han tager bare brædderne af. Ja. Du <laughs> <Og> stiger hårdt. Hvornår <laughs> oh, var det lige lignende? Det gør der. han konstant. Ja. Og specielt da han skulle slås mod ham der øh, gangstaren. Ja. Gangstaren er Når han så skal true folk, så siger han, Ja, eller jeg jeg tage alle med og det var sådan, de brugte det ikke for det. Nej det er det. det var sådan <laughs> <indenfor støde. laughs> ja, men ja, gangster-nettudntrøje, glæder jeg. Glæd jer. Ja. Åh, om I stram Network, tror jeg. <laughs> Men det er sådan et sjovt fordi den første del, den er sådan meget Fast and Furious. Ja. Og så efter anden halvdel eller efter, i anden halvdel, der går den sådan lidt mere over til en anden 11. Ocean's Eleven, okay. ja. Og så skal jeg hen og røve det her casino. For det er jo egentlig det, de har arbejdet sig op imod. Det er derfor, de har skabt en masse omtaler om dem selv ved at røve de her pengetransporter. For nu er de jo det store hejst. Ja. Som du også nævnte i filmen. Så ja, det er det jo det det det ikke, hvad starter med det store hejst. <laughs> det er så bare forsvinder. Men det sjove i den her film, det er jo så, er jo så ikke skurken, der i virkeligheden er Danny Ocean her, i den her film. Det er jo politimanden. Ja. Det er ham, der har den store plan. Det er ham, der har de der små sats i planen. Og det er, er det ham, der rigtig? får det hele til at klikke. Ja, ja. Og det skal I måske også øh... ja. ja. Jamen det var faktisk lidt sjovt, fordi der er jo, der er jo to der er jo, øh... der er også chefen for øh, for skurken, der måske skal sige, som også har sådan ja planer og ja, ja. og har regnet et eller andet sted også øh, lige af foran. Jeg andre skulle tænke, jeg tænker jeg ja, er, med, jeg min har min stil det. og min plan og min regler. det er, og, mine, ja. regler. er mine regler. Ingen farer med mine regler. Ikke gang mig. <laughs> der kører så den der. Uh, jeg har så meget swag, det kan gå galt. I <laughs> <Ja, ja. laughs> no, ja. er rigtigt. Eller jeg siger er ikke rigtig, stil. bare vigtigt, at have stærkt stil Men det er også fedt, hvordan at det går for sådan at de bare er cool til at uh, så sidst i filmen, der han bare konsekvent eh uh, åben trøj. Ja. <laughs> Nåh, det gik så... <laughs> <laughs> oh. Hvad fanden var det? Der er lige en lille lys, hvis jeg skal sige. Jeg kan ikke huske det. Det var et eller andet med... Hvorfor det var et eller andet... jo, ja. Øh, det var, at efter at... Øh, hvad fanden er det? Jo, det blev personligt, fordi at der er under af det der røveriforsøg. Mm. Hvor der en er beskudt. Eller var det der, hvor de havde fået det at vide måske? Altså, ja, det, var, det var det var fordi at øh, han blev sådan set, altså de ramte ja. hans motorcykel eller ham som på en måde så han faldt af motorcyklen. Oh, så, ja, så ja, at... Og så sagde jeg, så så hans bror til ham der røjer motorcyklen han sagde så hvad fanden laver du mand han kunne være død der mm. så nu måske være forsigtig og sådan noget. men nej de er ikke forsigtige de fortsætter og Ej, nej, han er jo støvlet lidt om, men var det ikke for at han nu dræbte den her politiker? Jo, han vil. Og det er dræbte. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Han blev ramt med ham. han blev ramt i skuldrene, så han kunne have dø. Han skal dræbe politimanden 10 mand. Og så tiden, slap nu af, slap nu af, og så men, men det er og så, tilfældigvis kom politimanden så ind i Ja, der der det gjorde det jo, og han så kom bare ind i deres pizzarestaurant. Ja. Og de står og kigger på ham, og han altså, man tænker at han ikke kan lægge mærke til dem. Og så senere i filmen så er det bare for han får flashbacks til at han er på den restaurant ja, der. Det sagde du. Der stod han der skulle da. Og der var reserveret for mig. Og specielt, altså det dumme var også, at der var andre flashbacks, hvor man tænkte, der kunne han have set dem. men det var restauranten, de ligesom valgte at fleste ja, ja. tilbage på, hvor han ikke vidste, om det var. Eller en eller anden gang, hvor han mødte ham, han var helt forklædt, så han ikke genkendte dem. Ja. Oh. ja. Men så lige nu tog han brillerne af ja. til sidst. Det var det, hun tænkte ikke ja, som Ja, han han havde på. Nu tog han af til sidst, så man rent faktisk kunne se hans ansigt, sådan lidt på afstanden. Men anden gang jeg tænkte han ikke tilbage, hvor han rent faktisk så intakt og han vidste, det var ham. Halvdelen time sin i filmen. Det, det, det kunne han huske. At der nu lige pludselig set en tilfældig person. Ja. Men personen, som han rent faktisk ville lægge mærke til, hvem han var. Ja, ja det var det. ikke noget. Men det var sådan. Så var der lige sådan, Nu er det personligt mellem ham. Hovedet under ham. Hovedet. Hoved, og så skulle de ligesom. Så se ham derunder så. Oj. Hvorfor var det, han gjorde det? Fordi han var død. det var den, der derfor ikke. Nej, ja, fordi det var han ikke der endnu. Man ikke døde det nu. Har blevet skudt, så nu er det bare nu det åren, så er jeg ja. så han til politimanden, som har stået og lavet et interview der hvor han er sådan rigtig selvsikker. Vi klarer. dem. Vi, vi får lov til at se deres øh, smæder ansigter. Nej mm. smæder ansigter. De filede ansigter eller sådan ja. her. <laughs> men men jeg taler aldrig med forbrydere. Ja. Så ringer han til politimanden, ja, så hvor jeg så siger jeg taler ikke med forbrydere og så taler de videre. Ja, ja. Og så får han lige lavet en aftale med, Hey, prøv at høre, vi er så gode, så du får at vide, hvor vi er næste gang. Men så aftaler vi, hvis du fanger mig, så fanger du mig. Men hvis du ikke fanger mig, så lader du mig gå Ja. Eller lad er også gode. Og øh. Og så fanger han mig ikke, og så ja. siger han, øh... Jeg dropper sagen, jeg siger op. Ja, fuck det. Jeg ja, <laughs> <laughs> oh, okay. Og det er også fordi, han er, han er den eneste politimand, der er så god, han kan fange den Ja, <laughs> resten, de op. <laughs> ja. det er faktisk det. Det er de andre, de er jo dumme, som han den de var backups. De var De er backups. Ja. De Var de, de, de, de kunne de, de begyndte først at løbe sådan 30 sekunder efter de skulle i start. <laughs> så skulle vi også lige plyse bandet ud. Ehm. <laughs> um. Ja. Men det men det, det fede der så at eller fedt og fedt, men så sker der så det at nu hvor de har brudt op og de der skurknede, de har mistet en af deres bandemedlemmer, og de gjorde det gjorde nemlig ved det hejste, så jeg ja. har fortalt ham om hvor var han så er Marl de jo medlem, og det kan de jo få ved Ali, fordi han er jo en bandit, og han... Og de, de, <laughs> de ved jo han medlemmer. ikke, det er jo ikke, altså han blev jo bare tungt til at arbejde sammen med politiet. Det, og det, ikke uh, det er rigtigt. Det ville han jo ikke. Og nu når han blandt andet ikke arbejder for politiet hjemme længere, så... Så kan de jo ja, lige bruge ham. Så er han lige bruge ham. Ja, ja. Og det ved du. Og det er jo i hver resten for rødder jo tænke. Ja, ja. Ja. Altså, ja. Altså ham der, jamen han var bare, hvad hedder, han var snitch før i tiden. Ja. <laughs> ikke længere. Nu var det god nok. Nu er han størrelsen med politibetj hvis du lige så er det med <laughs> til det der er Ocean's Eleven uh, heist. Ja. ja. Og det er det, altså, den er, det er slet ikke søgt. Altså, det, det vil ske. <laughs> ja ja. Helt sikkert. Han er endda også finde nok at købe i den by. Det er det. Ja. Og så bruger de enskaber en til at være de han skal spille prins altså han, han, ja, han skal han, ikke han kan ikke engang købe <laughs> Eller han skal sidde bag i en bil, eller hvad er det? Ja, ja. Men de ved jo, at han er, han er den eneste, de kan stå på. Er den eneste, der kan spille prins, i ja. overbevisning. Ja. Så ja, han skal spille prins, når de går ind til et hotel, bare for at tage opmærksomhed, og de... det tager en, jeg har sat mig opmærksomhed med. Nej, gita... jeg tager, det bruger mest tid på, det at sige, du må ikke sige, at vi skal stjæle noget. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Fordi at lige pludselig, så er den her bande, som før var pizzadrenge, de har så nu også infiltreret det her hotel med, så har de en mulighed stillinger bare sådan på ingen tid. Så står der lige på en barn. Der står en der er i, og der står en der er. på Ja, det kan eller chef ude i køkkenet. Der. Og så har ham med et barn, han bruger en hele tiden bare for at stå og lytte til, hvad ham der Ali gør. Og så siger: Hey, det må du ikke. Tag dem sammen, det må du ikke. Lad os sove med nogle for helvede. Uh, uh, stå Okay. Og så møder vi så politipatient igen. Ja. Yeah. Yeah. Så der hvor han er fuld. Ja, yeah. yeah. down on his luck, very drunk. Very drunk, yeah. down on luck. Så søn for ham, han er både sagt op og fuld og... Han har stadig kvendt kone dog. Pressureable, ja. Yeah. Med... Så de skal også lige danse. Ja. Fordi ja. hey, så det er nyt ja, ja. Hvor både uh, uh, Ali, ja. altså prinsen. Mm. <laughs> Prins Ali. Prins Ali, og så hans uh, yeah, nye cool. sweetheart. Ja. Yeah som hader ham, <laughs> som hader ham ja. Og så og hans kone, de, så går en stor dansefront og danser i hver, næsten 10 minutter. Ja, ja, <laughs> ja, noget noget i den du. Men heldigvis så ser man så også, at der bliver begået hestede. Øh, Men der, der er lidt action imens er? Ja, de har jo også, øh, ja det ved man ikke. De har, øh, <laughs> okay. de, de har så sikkert et sikkert system. <laughs> I kan sige noget, at de har valgt ikke. Og <laughs> have kameraovervågning, fordi der er ingen grund til det. Jeg er så sikker på, at det virker. Der er små ting, der er så sikre. Ja. Ja. <laughs> så er der lige pludselig en den der world. Ja. ja. <laughs> nu vil de opdør det. De tager alle pengene, og så er der nanny. Men ikke tæt i bamsen, der står i hjørnet. Det tager er ikke værre, altså. <laughs> det, derfor, er det er ikke noget Det er kun en Det er derfor, den er noget ikke nogen grund til at tage tæt i hjørnet. Og de er sådan set også så sikre på, at, at de har klaret det. Selvom at der er en gang i timen bliver fyldt penge ind i det her rum, så vælger de lige at blive på hotellet lige og, og fejre nytår. Ja. Står lige med, med et ja. champagne, og så ser man så øh, videoer, at de, de bliver opdaget. Står han rigtig koldt der med champagne, og så bliver de, de alle op sammen op, op, op ja. ja. Men så, så fejler politiet endnu en gang i den her film. Ja. Lige pludselig går lyset ud, så er de væk. Ja. Hva, <laughs> hvad, hvad skete der med det der afsløring af, hvor de havde lavet det her røveri der? Altså så står bare og tænder ned i baren, som er ja. Skurken, ja. hovedskurken, står og spiller helt smart. Så alle pludselig kigger alle mærkeligt over på dem, så vender han sig rundt står han står sådan en kæmpe skærm monteret op i loftet, ja. og om bag ham, op i en barn, hvor der så spiller filmen, hvor de står og banken, mm. hvor man kan ja. se om røverbanken med ansigtsbilledet. Og så var der også video inden fra det værelse, hvor de sprang på lige gulvet. Jeg ved ikke, om vi også har mærket det. det var sådan lidt... <laughs> ja. De har så nok det samme billede, som vi så. <laughs> ja. <laughs> ja, de har haft godt styr på det, hvis de har sådan vidst, at ah, det okay, skulle komme og røver her, og oh. ja. han kommer mm -hmm. til at stå lige her, ja. så vi monterer lige optagelsen den her oppe bag det, ja. klart til spillet. Men den, den scene, hvor der er før den, hvor politichef'en så fuld eller ved, han er ikke chefen politi, agenten han så fuld, kom op bag mig og så med ham der mm. skurken, som så var til Ja. Den var også hilarious. Ja, for ja. den var bare et timer lang. Ja, var... <laughs> det var alt for langt. Ja, ja, ja, Skudspillet var nok. Ja, yeah, det var lige til Norsk. Altså det var bare <laughs> fandme godt skuespil. Altså, det var jo helt oppe på ingen der var, hvor hvor Emmy vinderen ligger altså. <laughs> altså han står og spiller fuld, rigtig meget fuld og så står han bare og bare snakker sådan lidt. Og han kan jo så ikke genkende om fordi han ikke kan briller på og han bare er fuld så. Ja. Så sådan, åh, og, og der er flere gange hvor han sådan er uh, åh jeg var politibetjent, jeg var politibetjent. Ja, og nu, jeg skal ned til en kone. Og så, nå nej, så glemte han Jans drink, og så tager det lige 10 minutter mere. Ja, husk, du må ikke fortælle det der. Og så går han i, nej, jeg glemmer stadig min drink. Og så øver jeg er politiske patient, men du må ikke se det. Husk det nu, bare, bare. Godt nytår, siger du. Ja, det er det først senere. Jamen, godt nytår på forhånd, hvis vi ikke ser hinanden igen. Det gør vi. Ja, ja, det er okay, okay. Okay. Det gør vi. Og så havde jeg har tænkt, er du færdig med det ja. altså, sorry, der? så er der ikke noget i dag. Nå ja, yeah. <laughs> fortæl mig mere. <laughs> Doom. <laughs> Doom. Det er næste, hvad jeg rigtig kan sige til, at film det. <laughs> der det. Håber skal... så, der håber jeg så, at han har sat en effekt ind. Ja, der ja, er det. Og det kan vi lige så godt sige, at uh, I kommer til at råd. Doom. Ca. 200 gange i løbet af 30 minutter. Hvis ikke mere. Ja. Det, det var bare med til at give den flavor. Ja. Det kan man sige. Flavor. Smag. Men jeg ved ikke, om man skulle spoilere, hvad der sker til sidst. Jeg har da næsten gjort. Ja. Der kommer mange Men vi, vi, vi, vi, vi vil ikke spoilere alt, hvad det synes, men, men <laughs> jamen, man kan sige. Ja. Ja. Nu har vi spoilere <laughs> hele tiden, men folk kan spoil alt for meget. <laughs> Slutningen får jeg lov til selv at se. Vi kan bare Nej. Sige, der er et scen en anker, der er ja. rigtig fed. Yes. Du har et på en måde, som ikke er tidtaget at se din action film. Ej, måske skal vi... Nej, men det er væk. Det væk. Tænkte... Jeg tænkte på det, hvor den lige kommer hoppende. Ja. Og så vi. lige... <laughs> <laughs> Og der, så det går også. Det går begge veje. Ja, det, det går begge veje. Man gør... der, er... der er både politimanden, som skyder... Mens øh, han ikke rigtig styrer båden 300 meter væk. Der er så altså også den anden vej, en der kører i bil, lige hopper ud øh, på siden fra et øh, en lastbil, sigter, skyder én gang, og så er der en masse øh, tynder, som der lige står og fjul på, meget ved vente, som bare springer i luften. Ja. Og du, ja. han gør det vel at mærke en masse styrer bilen Ja, det er det. <laughs> og det ikke sådan, så den her, den, man ser sådan en tynd, der starter og springer i luften. det sådan, ja. starter også lige på siden, og springer i luften på én gang. Ja. Og der skal jeg også siges, at det er sindssygt svært i Indien at køre lige ud. Altså, det er virkelig... Der er retskvært. <laughs> ja, ja. det, det er helt, er det vi skal sige man... med det samme. Hvis vi den her film det er 100% korrekt, så der er mega meget retskvært i Indien. Og det er procent sikker. Altså, man skal være glad for, at man ikke skal dreje. Fordi man kører, også, man kører kun lige ud når man kører i bil. Ja. motorcykel, ja. der kan man godt dreje men bil. Straight ahead. Altså, hvis du drejer sådan her, så kører du ikke lige ud. Drejer du sådan her... Det stadig vi stadigvæk lige Du skal simpelthen hele vejen over, så drejer du. Lige to gange rundt. Så, det er så derfor, der sker så mange uheld inden. Ja, det tror jeg også. Det er også godt, vi har, vi har snakket lidt om den der scene, hvor at, øh, ja, vi måske igen, vi skal tale op til den. Altså, ham her alien overfælskede sig i en af skug kvinderne viser det sådan. så. Mm. Og hun er ikke så glad for ham til at starte med. Det vender sig lige pludselig. Så altså, synes jeg, det vi skal start, øh, snakke start scenen. Med, altså er med Bell to t to. Ja, hvor de mødes. Mm, ja, okay. Ja. Der kommer selvfølgelig en dansescene, fordi altså, en kvinde ja. der er introduceret, og hun har en væsentlig rolle, <laughs> så skal der danses. Det altså ali, ali og politimanden sætter på af. Ja. Og, og, så, og, så, og så, så kører hun øh, i sin bil, og så stopper motoren, så skal hun have hjælp. Og så vil Ali gerne hjælpe hende, for nu har han set hende, han fået sin drømmescene, hvor han tænker, det er min fremtid <laughs> Ja, vi skal også have børn. Og hun skal jo folkedragt. <laughs> ja. Øh, Men det må han faktisk ikke. Det må han ikke sig for politimanden. Han, han må ikke gå ud af bilen, han må godt rulle vinduet ned. Det er også det. Men så kommer ja. en pigen hen til dem <laughs> ja. og irriterer dem. Og så og siger så. han, Ej, ah, okay. Og så, så er han væk. Godt. <laughs> jeg tror salingen okay. Spurgte den I bare, mod jeg kan mm. Ja, man. han sagde, ja. og så, så lige da han skulle til at svare, så kigger han lige væk først, og så er I lige bare væk. Ja, pum. Og så, så lige pludselig får man senere, og står der i regnvejret. Slommusen ja. står og ruller med hans, øh, vi kan fandt lige hedder ruko -nøller. Ja, og så kommer der sådan der noget, spiller lidt på, så kommer der, musik, så kommer der, der storm lyde fra hans øh, nøgler ja. der, hvor han spiller på bilen, udlægger ja. hans bed. Står der og lidt på motoren. <laughs> ja. Ja. Og så nummer bare fikset, og så skal han danse. Ja, så der ja. så var helt andet. Han han fikser motoren, men lige og det er det ikke lige bare at spil spil på, vi se, han laver også lige det sidste han gør, det er også lige at give den et et gennemcheck. Et <laughs> lille leftesyn. Han lige bare på gæshummer så lige ruller rundt <laughs> op på den anden side så. Yes. Men, men det, han er en dygtig mekaniker, kan jeg sige. Det er han. Ja. Det er han. Han er klar, en dygtig danser. Ingen styr. dygtig danser. Meget dygtig danser. Og, altså det kan vi sige, at de begynder at danse og danse med hinanden, og lige så står der nede stænger, så uh, ja, der er også en instruktion til hende, hvor uh, jeg nej, helt vildt på øh, hun, ja. går, hun starter med at have en paraply, det har hun så ikke lige pludselig. Eller så gider hun bare ikke, for nu regner det. Ja, ja. <laughs> og så er der, vi sidder og om, det er godt nok bare en blå biler der i baggrunden. Er det, er det taxaer eller hvad er det? Og udkommer kommer der hvad? <laughs> 20 mænd 20, stærk og begynder at danse med. I en støj. Der stod også, også et eller andet på siden af taxen eller på øh, bilen, så det kunne godt være taxa. Jeg synes, for det ser vi i alle lande. Det kan godt der i Indien. 10 rubis per kilometer, UB's. eller per dans. Hvad er det, til. Men det der... Hende dame, hun føler sig med sådan ud. Ja. ja, igennem filmen. Ja. Og alle, ja. han er forelsket i hende. Ja. Ja, det er ikke et magasinsk viser sig så faktisk, at det hejst, som de får at vide, hvor er herhen. Ja. Der tager de hen, så er der musik. Er det en koncert? Ja. Ja, de tager ja, hen til en koncert. Det er de et yeah, det, det show. Ja. Ja, hvor ja, vi vil gerne se. Jeg <laughs> var og faktisk godt, med til. Ja. ja. Og hvem er på scenen? Det er hende der er hovedattraktionen. Ja. Yes. <laughs> <laughs> og så bliver jeg selvfølgelig vildt forensk, jeg kan ikke koncentrere mig om sin opgave. Ja, ja. ja Og det fede det er, at så står, nej okay, jeg kan slet ikke derfor ikke bare stå dans derude. Ja. Det var fordi jamen, jeg havde lige lidt øh, jeg havde lige sådan et øh, mentalt blok lige mm. på, så jeg lige glemte hvorfor de var derinde. Og så står ham der alene foran står og danser der noget. Ja. og så er politimanden der også og ændrede mig lidt. Og så under dem også, at Ali ikke måtte stå og danse. Fordi i væsentligt kigger hun bare ja. helt foran. Men som uh, Ali gør bedst, så ignorerer han sin overbog. Og så går han op på scenen og danser sammen med Danen. Ja, ja, og og som man det gør til det. kæmpe, uh, <laughs> kæmpe sceneshow, så får man lov til det. Ja. Og når man så er færdig og siger, at man vil have mere? Og så skal ja. der være ekstra nummer med <laughs> Og så bare alle folk bare i kor. Og yeah! <laughs> så giver alle bare lidt. ekstra nummer. Så, ja. Og han kan koreografien til punkterprikke, som man som nogle gange oh, kan, når man det. Ja. Ja, ja. Finder på sin egen. Ja, ja. Måske. <laughs> så er han rimelig hurtigt at finde på noget. <laughs> men så igen, hvis øh, det passer til det, der står i underteksten, så er det ikke krebt det. <laughs> <laughs> det er lidt. Det er lidt. Både med rim og, og mening. mening. Ja, specielt mening. <laughs> men, men nogle gange skal det være, fordi at indisk og, og engelsk måske ikke arbejder så godt sammen. Det er måske også derfor, vi hele tiden får de her engelske ord. Det kan godt være, ja. jeg ja, er Jeg vil i hvert fald sige, at de, de oversatte de, hendes navn til noget meget underligt. Fordi at hver gang de nævnte hendes navn, så stod der rock. <laughs> Men det gør, de gør det så også til sidste film, hver gang de sagde. Doom. <laughs> <laughs> ja. Så det. Ja. <laughs> det er også fedt uh, i den der scene, vi snakkede om tidligere, hvor han sejler og skyder. Ja, fint godt. Ja. <laughs> så står Alice sammen med en pige, og en eller anden sjov grund, så hun lige pludselig vinder sig, som hun godt kan lide ham nu. Mm. Sådan lidt i hvert fald. Efter hun lige skulle til at skyde ham. Ja, og så, øh, så, så, så så han er glad for at der, men så har han politimanden, han skal videre, skal videre, han fanger mm. han fanget der. Så sejler han en rundt ud foran noget og siger, Ali, Ali, kom nu, selvom de er 100 meter væk, kan jeg bare råbe ham op. Ali, Ali, Ali kom nu, jeg står bare skyde efter ham. <laughs> kom nu foran ud. Kom og så er det helste ordentligt, og så hopper ja, bare til slow motion, og lander bare lige ned på båden. Ja. Hopper, er ja, 20 meter ned, og så lander han næsten med stive bener. Ja. ja, og lige på, lige på kanten af båden. Ja, og der sker ja. intet med båden, det er bare sådan helt plain. Ja. Det er som om, han bare lige hoppet 20 centimeter, ja. det er bare 20 meter. Jamen, det det sådan næsten som så om, at man hang fast i sådan nogle der uh. sådan så havde vængten for ham. Ja. ja. Det var ikke helt. Nå, måske bare sådan en trick, kant. Ja, men det, altså den skal vi lige den giver det altså igen, da han kalder på Ali og så skyder jeg efter. <laughs> <laughs> ja, ja, en par gange den der. Men hvad vil I anbefale filmen til til nogen? Altså jeg vil sige, hvis man hvis man kan lide sådan eh øh, smagkigse filmen, så så synes jeg sige, det er helt klart kig værd. Ja. Altså jeg vil hellere jeg ville hellere se Thor'n der, end jeg vil se en anden Adam Sandler. Du har det af for Adam Sandler, der er snydefyldet <tødder> Adam Sandler, we're coming for you. Eller ja, nu prøver vi faktisk. Jeg vil sige, at hvis man er til en blanding af Fast and Furious, Rush Hour, Olesenbanden og Sound of Music. <tødder> det er faktisk rigtigt. Det snakkede vi meget om i starten. Det var, det var virkelig meget op af Olesenbanden. Man skulle næsten tro, det jeg men det er fordi at her, her i der er altså, stedet, sådan for Egon Egon Aalsen, stedet for Egon Olsen, så har vi jo politikommissær Jay Dixon. Jay Dixon. Er det Johnny eller er det Johnny eller er det Jay Dixon? Altså i starten er det jo faktisk ham med øh, lederen for banden der er ligesom Olsen. Øh, ja, men jeg synes også at han gik igennem hele filmen. Der er det mere ham der ja. øh, med, med de forskellige ting han sådan løser sådan lidt. Uh eller han er måske mere, lidt mere ala Sherlock Holmes. Sådan meget, uh... uh, jeg kan føle mig frem til sporene. Ja. Altså, hvis der er nogen, der siger South Park, uh, I got a clue. Men var det ikke var det uh, mest det allersidste, at han egentlig pullet together? Altså, man siger, Ellers så var det bare sådan... Faktisk, faktisk helt op til, øh, til hvad kan sige, det sidste heist, der er der sådan set ham den anden, der er ligesom øh, Olsen bare, at han i stedet for altid at fanget, altid undslipper som den eneste næsten. <laughs> <laughs> Ja, fordi, altså, fordi man, han, altså, det er jo ikke fordi han var helt dum eller noget, indtil mm. da. Udover at, mm. at han fra start af bare går ud efter at jage han hovedlederen der. I stedet for måske at gå efter de små fisk, som måske er lidt dårligere til at køre motorcykel. Åh oh. ja, oh, yeah, ja. Yeah. Sådan lidt, altså man kan måske nå langt med at ramme de små fisk, øh, hvis man skal <laughs> have vidner i sager. Og... Mm. Haha, <laughs> <laughs> ja. Det er også fedt, at de havde sådan, så efter det der var så smiddes de lige på motorvejen, og så havde de lige sådan et hemmeligt håndtegn. Lige var sådan. Ja, ja, ja. Eller sådan noget ja. Og ja. så kører ja. de her. Duuuu. Ja, det, det var også faktisk en fed scene, hvor der havde været 10 politibiler efter dem. Så lavede de lige den der. Ja. Og så ser man, han smider hjelmen efter den ene politibil, og så går der 10 sekunder, og så mødes de alle sammen så igen, Og så er der ingen politibiler. Ja, ja. De starter lige med at deles ud, og så deler de politibilerne sig også ud på dem ja. der især. Og så kom det alle sammen tilbage igen. Så tænkte jeg mig så, om det kunne være alle sammen bare smidt hjælmen og så. så det <laughs> men det var, det var kun ham, der manglede hjælmen. Ja, det det. <laughs> så det ikke noget, det bare smidte en sock eller en sko eller noget. En... Fantastisk film. Jeg, ja, men... jeg synes, det var, det var en god underholdning, faktisk. Hvis vi lige skal... Ja, det, det har vi ikke gjort. Hvis vi skal give sofaer... Hvor mange ja. den sofaer givet? Sofaputter. Ja. Jamen, altså, jeg er lidt i tvivl. Fordi jeg vil bare giver den tre sofaer ud af seks. Ja? Ja? Uh, kun tre? Jamen, kun tre, fordi at... Uh, altså, jeg tror... At hvis man går ind og er opsat på at se den her slags film, så er det nok en femmer i virkeligheden. Ja. Men går, er du ikke rigtig oplagt op, op, op til at se sådan en film her, så er det nok helt led på en i virkeligheden. <laughs> så så den, er, den svinger lidt til sine 3'er alligevel. Altså, mm. fordi Men jeg siger, den hvis, er god underholdningsværdi. Øh, altså, jeg kan også sige, hvis du skal i biografen og se en film, og du går ind og så tænker, jeg skal jeg se... Øh hvad ved jeg. Skal jeg se øh, Batman the Dark Knight, eller skal jeg se den her, og så går jeg ind til den. Så er det, så er det sgu nok en etter. jeg har da ikke noget at lave i morgen, og så siger jeg, at jeg kunne godt bruge noget god underholdning. Eller i hvert fald bare nogle billige underholdninger, så smider jeg den her på. Så tror jeg, at man er, man er godt underholdt til ja, 3-4 sofaer. <laughs> <laughs> uh. Men ja, det går meget ind på, hvem man lader. Det? Man, du skal, man skal kun se filmen, hvis, hvis man har en billigere omgang underholdning. Du skal ikke forvente et mesterværk af nogen, som Ej, nej, nej. Og der ligger heller ingen altså, større tanker bag. Det, du kan koppe hjernen fuldstændig fra, og så stadigvæk der. Ja stadigvæk. den er frivilligt og ufrivilligt morsom. Ja, det er rigtigt. Hvis man ikke er til ufrivilligt morsomme, så, så er det kun de frivillige morsomme, der er sjovt. Ja. Så er sådan, ja, sådan nede på nætter, ja. hvis, øh, hvis man ikke. Men hvis man er til det der film, der er til uh, ufrivilligt morsomme, så... Mm. Sådan, der går kun fem år i virkeligheden. Ja. Det er det, det, det vil jeg vil sige. Altså. Det er derfor, jeg gør den 3. Hvis man sammenligner med The Holding 7, så kan man sige så... <laughs> ja, det så. Hvis man sammenligner alt det der Holding 7. <laughs> Bortset lige fra... Amen, der, der, er sådan, der er sådan nogle kom kompetentlæde og altså. Ja. ja. sammen. Det er det med, at altså, den er... Øh... er en Bollywood-film at være, så er den middle of the pack måske mm. endda lidt over. Fordi altså, dansescener, synes jeg, var godt skudt. Det, det, det, det tager jeg bare og tænker på, fuck de må have taget det her mange gange, for, for alle danserne de laver det, nu er ja. og så alle de vinkler de har taget fra, det må tage lang tid. Men, men uh, action -scene, var det ikke helt så gode til at skyde til, fordi at, at når man, man slåsede, mange gange kunne du bare se bare slå på siden af hinanden. Mm. Så, så, så hvis jeg så slår på et så vil jeg optage det fra siden af, for så gør de se, at, at, at jeg ikke slår mig. Ja. Og det gør de sådan rimelig tit. Ja. <laughs> det var jo synes jeg også noget meget sjovt. At når, de så ikke laver, at når man så ikke rigtig kan se, at de, altså, man kan se, at de ikke rammer, så synes jeg heller ikke, at de laver lyden. Men skuespilleren han falder. Mm. Så det vil sige, at altså, de laver slaget, det rammer ikke, så sætter de ikke lyden på, som kommer som regel, når de rammer. Mm. Mm. Men samtidig så falder skuespilleren. Ja. Det er måske lidt jeg skulle lige så skulle de lige lyden på, og så, så, så, så er det bare én fejl i stedet for to. Ja, ja, ja. Ja. Der er jo stadig kun én Men det fejl. Man kunne virkelig også se, at de kørte kun sådan altså hvad? Ja, 8 km i tiden, når de sådan lavede fight scene til oh, yeah, at få lastbiler og sådan det, ja. noget. Ja. Og den så skal, stop bilen, stop bilen, så er det også bare sådan, Pff. så stopper han bare med det samme. Altså man kan ja. se, at det ikke gør, det de vil mindst lige, så om oh, vent nok, så kører vi op på 40 her, og så bremser den. Så stopper han jeg synes lige det sidste, hvor der kom lidt for meget Matrix over den. Ja. Altså det håndterede den ikke særlig godt, for heller ikke er det nogen mening i det de kunne gøre de ting lige pludselig. Nej, nej, det var det. Altså det kunne godt bare at være, ja. Fordi det var egentlig også det, jeg synes fungerede ret godt for dem indtil da, at der ikke var sådan overvældende fight -scenes. Altså det var sådan relativt kort, og så var det det. Ja, ja. Og så lige pludselig kommer vi, og så finder de ud af, at fuck, vi skal lige uh, vi skal bruge 10 på minutter på mere eller sådan noget. Ja. Vi skal ham ja. over på en båd, Det pludselig kan han okay. hoppe 20 meter ned. Ja. Vi, har, vi har stadig den kran, og den kan vi da bruge til noget mere. Ja, altså, altså, <laughs> ja, så kan du bare mokke med wire work. Det er det sidste. Ja, fordi der er jo flere gange, der også... Jeres altså, kastede hanker. Hvis, hvis man vil se... 40 meter. Ja. <laughs> ja, ja. Det vil bare være med armemuskler. Ja. <laughs> hvis man vil se var. motorcykler, der er ubrugerede og uden brug bruge hjælpemidler hopper. Så skal du... For <laughs> første gang i verdenshistorien kan man se det. Det er også en film her, tre gange eller sådan noget. Det er faktisk sjovt, ikke? Fordi nu, nu tænker jeg, I har, har begge du har set Taxi, ikke? Ja. ja jo. Er er Taxi? Taxi? Taxi. Taxi? taxi. Altså den, den er jo lidt brummet for, at mange af de, der, eller de biljagter, der er i den, mm. og, og stånds, der er i den, det er lavet med de rigtige hastigheder, som de også kører i filmen. Altså, ja. Det er stort filmen, de kører i yes. mm. Den her, det var 100% den anden vej. Ja. Nu skal det gå hurtigt, og man bare se køre piss pisse langsomt. Ja, og ja. ja, kunne vi godt lære noget af lige at, at, at se den på gange? <laughs> ja, altså de blev jo ikke helt, helt, helt ja, følgende. Jeg, det, jeg det, tror, at det ville gensynet også vise, at det var præcis den samme optagelse, der var hver gang, de var nede på spiometet. No. Øh. Der er ikke nogen runde til at bruge mere filen. Ej, ah, de havde, de havde <laughs> forskellige speedometer. For ja, var af, der, jeg tror, de havde tre forskellige, fordi nogle gange kom den op på 220, nogle gange var den på 250, og en enkelt gang tror jeg, det var 250. Er der i hvert fald to, der er toppet forskelligt? Ja. <laughs> Forhånden politibitenten siger, åh, kør hurtigere. så. Øh, det er toppen for den! Ja. Så. <laughs> så kan man til <laughs> det gælde. Har du nogen hørt af Vilhelm skrigen? Ja, Vilhelm Nej, hvad er det? Det ved jeg ikke helt, om der var. Det tror jeg. Jeg er ikke mig til det. Men når til gengæld nu vi snakker om hurtigt de kørte, mm. det var også fedt at se, når de så kørte 260, og så de filmede, at der var andre biler, så kunne man altså se, at der var nogle små øh, sådan, bobler og sådan noget, der og i hvert fald kørte øh, 220, fordi at de var mere lige sådan det De kørte sgu vildt der noget ja. Det var jo fedt det, det var helt vildt at se, hvordan Indiens biler de kunne køre med ekstrem tophastighed konstant. Ja. <laughs> det, det var helt vildt. Ja. Men øh, jeg vil også sige, at jeg øjebefaler filmen i hvert fald. Hvor mange er i sofaen? Øh, jeg vil også sige en fire, eller hvad ja, er jeg også det, mere gammel. Ja, jeg vil også sige fire sofaer. Nogen, jeg synes, der var jo nogen er fint sat sammen med sig selv, og så det kiksethed, det giver dig, jeg synes, det Og det er også den gode kiksethed, fordi det er ikke sådan, at de selv prøver på at være kiksede og stå og grime på det og sådan noget. Det, det er meget, meget svært ja, øh, De ser på som de har prøvet simpelthen sådan, hele hjertet at, at lave den her film, det her det er sejt, og det ja. kan godt være, at det er sejt i Indien og så, så sidder man og vinder det. Og det er jo noget. Ja. så Jeg så da, i forhold til Bollywood Standard, så har du det, det der... Den, ...Mid of the back måske lidt over. Altså det, den faldt jo ikke igennem i forhold til nogle af de film, man har. Nej, nej. Der er jo også, også lavet en to år, måske, og måske en tre år, en fire måske jeg ved mm. ikke. I hvert fald lavet flere. Vi andet, ikke? Vi har vi har, har toen. Vi sidder vi har bare og siger det. <laughs> den er lige altså, de her. Vores DVD her, mm. det er en actionpack med... Et og andet så det er en ekstoppel. Det en double double punch. <laughs>